«Ні, ти, чорт забирай, не зробиш цього», – сказав Раві їй. Його голос зривався в слухавці, дихання було частим і панічним. Піп так сильно стиснула телефон біля вуха, що аж боляче. Один із її підмінних телефонів, вона не довіряла своєму справжньому для цієї розмови. «Усі ті сліди, усі зв'язки з Раві». «Я мушу», – сказала вона, уявляючи його погляд, як він дивиться в ту порожнечу, поки світ валиться навколо них? Я питав тебе не один раз. Сказав він, і тепер у голосі спалахнув гнів, він потріскував у кожному слові. Я питав, чи перевірила ти все в сумці? Я ж питав, Піп, я питав, чи перевірила? Знаю, пробач, я думала, що перевірила. Вона моргнула, сльози зібралися в куточках губ, і їй стискало живіт, коли чула його таким – я забула про них. Це моя провина, в усьому винна я, тому й мушу зізнатися, щоб тільки я. «Але ж у тебе є алібі», – сказав він, намагаючись не розплакатися. Піп це відчувала. Патологоанатом вважає, що Джейсон помер між п'ятою на десятою і дванадцятою, і на цей час у тебе повне алібі. «Це ще не кінець, Піп». Навушники. «Лише побічний доказ, ми ще можемо щось придумати». «Це прямий зв'язок між мною і Джейсоном», – сказала вона. «Ми ще можемо щось придумати», – голосно сказав Раві, перебиваючи її. «Придумаємо новий план. Це те, що ти завжди робиш, що ми робимо разом». Гокінс спіймав мене на брехні, Раві. Він мене викрив, і це разом із навушниками дає йому підстави підозрювати мене. Це означає, що вони цілком можуть отримати ордер на збір мого ДНК – Якщо захочуть. А якщо ми випадково залишили якісь волосини чи ще щось на місці, то все скінчено. План працював лише тоді, коли не було жодного зв'язку зі мною, тільки опосередковано. Через мій дзвінок Епсу тієї ночі і подкаст. Все скінчено. Ні, не все скінчено. Вигукнув він, і Піп відчула його страх навіть через телефон. Він проникав у неї, оселявся під шкірою, ніби жива істота. «Ти здаєшся, я знаю», сказала вона, заплющуючи очі, «я справді здаюся, бо я не можу дозволити тобі впасти разом зі мною, або Рейнолдсам, або Вордом, або Нате». Така була домовленість, якщо все піде не так, тільки я візьму провину на себе, все пішло не так, Раві вибач. ще не все втрачено. Вона почула шелест у слухавці, як він вдарив кулаком по подусті. Все спрацювало… Все, блін, спрацювало, і в тебе є алібі. Як ти можеш зізнатися, якщо на той момент ти була в іншому місці? Я скажу їм, що зробила з кондиціонером у машині той самий фокус. Просто цього разу не так вдало. Твоє алібі покриває тебе з 20-ї години 15 хвилин. Тож, можливо, скажу їм, що вбила його десь о восьмій. Це повністю знімає підозри з тебе. Я поклала його в машину і поїхала створювати собі алібі з Карою і Наомі. Вони нічого не знали, вони не винні. Піп витерла сльози. Вони припинять шукати, якщо я так зроблю. Зізнання – найсильніший доказ, ми це знаємо з історії Біллі Караса. Вони не будуть далі шукати. Я скажу Гокінсу, ким був Джейсон, що він збирався зробити зі мною. Не думаю, що мені повірять, якщо тільки не знайдуть доказів, що Джейсон був дте, «Але, можливо, такі десь є. Є ж трофеї. Самооборона вже не пройде, особливо з урахуванням усієї цієї складної схеми приховування, але, можливо, хороший адвокат зможе перекваліфікувати звинувачення з умисного вбивства на ненавмисне, і я змогні, відчайдушно і з болем вигукнув Раві. Ти сядеш у тюрму на десятки років, а може і на все життя, я не дозволю цьому статися». Макс убив Джейсона «Не ти». Є набагато більше доказів проти нього, ніж проти тебе. Ми впораємося, Піп, все ще може бути добре. Було нестерпно боляче чути його таким, як вона зможе попрощатися, коли він буде стояти перед нею, її ребра стискали серце, поки воно не зупиниться. Коли вона думала, що більше ніколи не зможе бачити його щодня, лише раз на два тижні за холодним металевим столом, під наглядом охоронців, які стежать, щоб вони не торкалися одне одного Це не життя, не те життя, якого вона хотіла для себе чи для нього Піп не знала, що сказати Вона не могла це виправити «Я не хочу, щоб ти йшла», – тихо сказав Раві «Не хочу, щоб ти йшла Якщо вибір стоїть між мною і тобою, я обираю тебе», – прошепотіла Піпа «Але я теж обираю тебе», – сказав Раві «Я зайду попрощатися перед тим, як піду», вона схлипнула. «Я зараз спущуся вниз, повечеряю з родиною, ніби все як завжди. Попрощаюся з ними, хоч вони й не знатимуть. Просто останнє побути з ними як завжди, а потім зайду попрощатися з тобою, а потім піду. Тиша!» «Добре», – нарешті сказав Раві, голос у нього став густішим, і в ньому з'явилося щось, чого Піп не впізнала. «Я тебе люблю», – сказала вона. Телефон обірвався, у вухах лунав мертвий гудок,